Pozdrav! Pozdrav! Ja sam Leon. Ja sam Ana. A vi slušate Pozes. Ponovno smo s vama u trećoj sezoni. Prvoj epizodi. To je to. <laughs> Ide špica! Vraćamo se u okrnjenom sastavu. <laughs> uh, ali računamo na to da će se to promijeniti kroz nekoliko tjedana. <laughs> uh, okrnjeno nije moj izbor riječi, ana je to predložila. <laughs> ne, dobro, ok. Onda ja, ja priznam da jam siromašni vokabular u tom slučaju ako, ako moram izbjeći riječ okrnjena. <laughs> krnjenom. Okay. Uh, dobro došli na tragu po Zes. se sa vnom Ana, Ana bok Ana. Dakle, ne. <laughs> Drago mi je da smo tako veseli danas. Oaj, Sano, samo, samo pijemo čaj danas. Oaj, oaj, kako ko, ti, tu, ti tu kavu moraš malo brže popiti naš. Ne, znam, ne sviđa mi se baš, ali o. dobro. Opet Ok, dogovoreno. Nije da te silim ili nešto, to si si sama napravila. <laughs> Uglavnom, počnimo nešto o, o Eurosongu, da ne Evo. pričamo samo o ponudi pića. Da. Osvrt na ovu godinu zapravo, još tekuću, na nizozemsku, ja sam mislim bio za nizozemsku, ja sam bio za Duncan, znam da ti nisi. Ne, Italia all the way, još ne još ne prežaljeno. ko ima više pogleda na YouTube? Vjerojatno Duncan, ja usudio bih se reći, ali ne... Ali čula sam, možda jesam i Duncan čula da se vrti po radiju, ali Mahmuda sam puno više čula. Kod nas? A je, je, je, je, da, da, da, da? Na moru se svakako, verite, još ja sam to, to, Definitivno, da Uh, ali ne moraš mi ništa pričati o neprežadinim drugim mjestima. Hashtag Eleni, uh. hashtag Fuego, ali dobro, sad imamo i novi Fuego od uh, Anite. Od, od Anite, ša, ša, šana i Šanapol, i DJ Snake. I još, još ne znam <laughs> imena. Da, vjerojatno, <laughs> koji su to skladali i napisali. Ali, dobro, natrag na Euroson. Previše skrećemo s <laughs> <laughs> Poravneća <taj pažnje. laughs> i Nadalje, što se tiče Interval Acta 2019. kad sam već spomenuo Eleni, napisao sam si tu odmah i Monsa koji je pjevo Fuego i fantastično ga je od pjevo ja um, pola ljeta sam slušao njega kao ono um, u, oh. uspomen, uspomen na Elenin Fuego kako sam nju cijelu u 2018. -u, pa do 2019. tako sam Monsa do sad više mi nije tako, uh, tako hot kao Fuego, jel? Um, Mislim, tako da način, malo mi je isklapila, isklapila. Reci što. Žeš da ti on više nije hot, rekao. Možda su to što se oženio, pa zato. Ne, ne, samo taj Fuego, Fuego njegov. Sad je Eleni opet back in fashion. Uh, ali dobro, imamo zato datume novog Eurosonga u Rotterdamu sljedeće godine. Uh, to će biti 12.14. i 16. svibnja mislim da su jako slični ne znam je li ovogodišnjim ili prošlogodišnjim datum to, ma, više manje sad to su ustalili stalno da, je to isti manje, tjedan, tjedan. imamo novi slogan novi slogan je open up da <laughs> ne ne ne, ne. <laughs> <laughs> uh, ne, nismo vidjeli ove tvoje geste, ali uh, da, mislim, šta, šta, uh, svake godine to sve čudnije i čudnije da. postaje nekako... Što koji nam je bio najbolje u Grčkoj ili o, u, Grčkoj u Grčkoj je, je bio Feel the Rhythm, da. To je, to je bilo najbolje, a sada je to malo iz... Sam, jer gledalo sam taj video kad se vrti piše ono, let's celebrate diversity, reciklaža Ukrajine ima, Doro nema all aboard jer je to... Um, <laughs> da, da i celebrate diversity i šta je još sve bilo, ne znam, ni under the same sky Prije mislim, There to dream there to dream idemo dalje, to je, to je kraj te priče ali zapravo u nas, nastavku na to kako smo dobili datum Eurosonga kako smo dobili i datume ždrijeba zemalja u polufinala uh, to će biti 28. siječnja kad ćemo saznat u kojem će polufinalu i Hrvatska nastupati a da. desetog trećeg, onda imamo rok za predaju pjesama, tako da ćemo nakon desetog trećeg već znati sve koji se natječu na o, o iduće godišnjem da. eurosongu. Ko će nam biti konkurencija za prolaznak u finale? Pa znamo tko neće. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ovaj sladak, sladak smijeh ne, ne, ne znam koliko je sladak ali moramo sada istaknuti. ovoga, ja sam to sad pocrtao nešto ali to je nebitno, bitno je ono što smo sada čuli, dakle danas je Eurozone Harry ekskluzivno objavio uh, molim te ti reci, ja nemam. neđeš možu bez smijanja pa objavio je od našeg prošlogodišnjeg predstavnika na Eurozone. Ovo ovogodišnjeg, ovo ja sam već u novoj godini ovo ali dobro, ja. ovogodišnjeg 2019. godine izbacio je Roko novu pjesmu, koja se zove Krila. Leone, reci nam malo što misliš o ovoj pjesmi. Baram reci ono nakon dvije i po minute što kreće. Čekaj, čekaj, čekaj ima, ima toliko, toliko toga za reći ovdje. Dakle, prije svega, kad sam, kad sam otvorio, ne znam, mislim da mi je na fejsu iskočilo, onako scrollam i to vidim. Onak prvo sam puknuo <laughs> smijat. I onako, okay. nisam poslušao do malo, prije zajedno smo prvi put poslušali, i jedan od prvih stihova je ja ne trebam krila. <laughs> neka je sklatio. Neka je sklatio. Ili je to ostalo trauma, ne znam koliko su mu puta to rekli da ne treba krila, ali evo sad je da i sam sklatio, pa je o tom odlučio i nešto otpjevati. Međutim, mi smo gledali i onako taj spot, ah, cheesy koliko je, dobro, ajde, kad su krenuli ovi zvukovi iz Kralja Lavova, negdje no. na pola pjesme, da onako, ja sam bio još ono u efektu, dok sam se smio ovim ljudima iza njegovom busu u Dom Double Deckeru, koji pjevaju skupas s njem, i ona samo na jednom, evo, o, oh, ale, evo, kokeine, ne, da, kaino, kokeino, kokeino, ovaj kaj jod, jodla, jojka, kaj god radi. I pojma. Ali... Ne, ne, da mi je... Ali što se bio na kraju pjesme? Znaš riječi? Znaš riječi? Pijevam skupa s da, definitivno. Na kraju prvog slušanja mi smo cijeli referend znali otpjevati. Bez problema. Što to govori? Znači da... Hit na pomolu. Na, um... <laughs> A to samo da se triput vrti na narodnom, pa ljudi će samo zvati da još više puštaju tu pjesmu. Nadam se da će se držati luke niže tiče ipak. Um... Dobro, uh, malo smo preskočili Simo tamo, kad smo već kod Roka i kod njegovih krila, idemo malo nazad godinu dana unazad, nazad nije godinu dana, sedam, osam mjeseci Ava mi za u nove godini? Da, nemam pojma, ti sam više <laughs> Dora, Dora je otvorila natječaj, trenutno je otvoren okay. uh, i otvoren je do, do sredine 12. negdje 15. 12. Yes, yes. A, I znamo aha. i datum finala koji će biti 29.2. pošto je ta godina prijestupna. Finale ujedno i jedina večer kad se održava, ali dobro da... Bolje pa, jedna da nego pa nijedna. Nije dobro, dobro, istina, tako da ćemo tad, tad znati našeg predstavnika ili predstavnicu, ili predstavnike, ili predstavnice... <laughs> Hvala ti što si tako korektna, o, sve si izvrtila, bravo, hvala. Uh, i, i, I u biti, uh, jedino što nam ostaje zapravo, ako smo nešto zaboravili, podsjetite nas, rado ćemo se osvrnuti na to. Um, u biti, Ajmo, naša te, na glavna te, te, te tema, danas. tako je, predstavi nam današnju glavnu temu. Ajmo, današnja glavna tema je zapravo junior eurosong, Finale je 24. 11. A mi ćemo poslušati danas devet pjesama koje će biti predstavljene na Junior Erosongu. Dječje, dječje. Šta junior? A junior, junior. Što nam možeš reći od državama ove godine? Znam da ih ima 19. Ah, bravo. <laughs> Znam da nam se vraća Španjolska. I da nam se povlače Azerbađan i Izrael... Um, Dinam i Hrvatska. Na prisavlju. <laughs> na prisavlju je ostala. Uh, ne, znam, uh, ne znam kada ćemo se ponovno uključiti. Vjerojatno to dosta ovisi o budžetu hrt odnosno o tome koliko su oni spremni ulagati. Vjerojatno oni samo pola godine žele ipak uh, pripremati se za eurosong, a To je onih pola godine kad je pravi, odrasli eurosong. Mm. Um, tako da, za sada ćemo gledati Dječji Eurosong bez Hrvatske, ali to nije razlog da nam Eurosong sezona počinje kasnije, to je te kada Albanci odluče predstaviti sve svoje pjesme i onda da ih slušamo njih ne znam koliko ima, 24 svake godine, ali to ćemo morati raditi kad sad. Tako da, za sada, evo imamo Dječji Eurosong, ne sumnjam, i, i ovaj, za sada fokusirat ćemo se na Dječji Eurosong, malo ćemo iskomentirati pjesme, sve ćemo ih proći, Pokušat ćemo biti što koncizniji Po pitanju pjesama koje stvarno ne vrijede Naših komentara Ako se tako smijem izraziti A za sada bez puno duljenja Idemo na današnjih devet pjesama Odnosno prva u nizu je Aha da zaboravio sam reći Gdje nam je djeći eurosong? U gljivicama u gljivicama, kako si to zaboravio? Gljivice gljivice. Gli... gljivice, ne znam ne, ne, ne. gljivice Može <laughs> I, I say yes uh, U Poljskoj ako u Ako neko nije prepoznao dakle, ovaj to, Toliko je karakterističan bio Ne znam kako su mogli ljudi zamijeniti Dakle U Poljskoj koja je prošle godine povjedila U Minsku Sa pjesmom Anyone I want to be Koju je pjevala Roksana Vigil, Vigil, Vigil, Vigil, da recimo. A zapravo po drugi put, bez puno duljenja, idemo mi poslušati te pjesme. Prva nam je... Da smo duljili. Da, duljimo. Do... epizoda je duljenje. Prva, prva pjesma koju ćemo poslušati je Liza Misnikova, a pjesma se zove Pe Pepelni, pepeljne, odnosno Ashen, ako je to engleski prijevod. Ja prepostavljam da je. Pa idemo, <laughs> idemo čuti Lizu. Idemo čuti Lizu. Ne, ne, ne, ne, pa vidi, nismo rekli. <laughs> Ali, vidi, oni isto imaju svoj slogan. To isto nismo Isuse, ne, Share ne. the joy! <laughs> Ali kada Euro euroslog mora biti nešto malo veselije, mora biti. Vidiš da je zmaj tu kao logo. Ja bih rekao da je to logo. Tako da, share the joy. Evo mi shareamo joy s vama i nadamo se da će biti stvarno joy. Da neće biti turobno i žalosno. A vjerojatno, mislim, sigurno nećemo razumjeti pjesme. Jer mislim da su sve na nacionalnom jezicima, većinom barem. Tako da let's let's see lisa <laughs> Prvo smo poslušali Lizu i Bjelorusiju, ako to nisam naglasio. Ana, ti reci svoje prvo, jer ti si malo pod većim dojmom od mene, čini mi se, iako ja sam isto pod dojmom, s obzirom na sve. Ana? <laughs> ne, meni je pjesma odlična, ja sam uh, ugodno iznenađena. Rekla sam, ova bi prošla dobro i na odraslom Eurosongu. Uh, ima dobar ritam, a, bez obzira što ima jedan čak dio na engleskom, da Ali nepotrebno, Mislim, sasvim dovoljno je pjesma Ritmična <laughs> Ritmična <laughs> Ok <sam> e... <laughs> ja, ću, ja ću samo na brzinu reći <laughs> Ja samo na brzinu reći da je Stvarno je ritmična, ima dobar ritam, ima ovaj, dobru melodiju i kad sam slušao to, onak, mislim si Bjelorusija, pa Bjelorusija baš ne šalje tako dobre pjesme na pravi eurosong. Stvarno, stvarno je dobra pjesma. I uz to sve uh, cura je simpa, rekla si da. sama, cura Top ima smisao. City. Smisao za modu. Auto Ili one koju je obuko ima da. dobar smisao za modu. Da. Iako nam je to prva pjesma, nećemo, nećemo zazirati od jako dobrih ocjena. To jest, mi ćemo ovo ocjenjati ocjenima od pet, Tako da ovo nam je uh, kolektivna pet. petica. 5.5. Vidit ćemo do kraja kako će to napred Ako će svi dobiti petice, ne budu dobro, ne budu dobro. Pa, želiš li ti još nešto dodati za Lizu? Ne, ona je meni petice, ja tu nemam, nemam šta trošiti riječi. Odlično mi je. Okej, okay, možemo dalje. A, a, a, a, a, ali, ja samo želim dodat, pjesma je super. I ona ima jako puno tu modulacija dok pjeva, pa treba imati nomu kako će to ispati kad Aha. bude uživo, da. Mm. Sjetimo se samo naše pjesme iz 2014. Uh. Sjetili smo se malo prije. Da, posjetili smo se, a bilo bi nam draže da nismo jer ja, ja sam još nekih onako 20 sekundi samo bolio kroz monitor jer nisam bio siguran što sam čuo. Ajde što sam vidio, to je bilo još ok. A što sam čuo? Jao. Ok, Ana, sljedeća pjesma. Prepuštam tebi izgovor može. ovih stvari. Idemo dalje na Armeniju. Karina Ignatjan. Sam rekla dobro, može. Colors of your dream. Karina uh, jako je dobro počelo uh, ne znam kako nas još pjesme čeka ali ja, ja sam momentalno kad čujem tvoj komentar na cijelokubni dojam, onda ću ja probat malo iskristalizirati svoj ocju ali nemam uopće pojma šta bi dao stvarno su dobre pjesme, barem ove dvije do sada uh, meni, se, uh, meni se sviđa ritam taj nekako kako su to spojili ovaj moderni zvuk sa tim malo su dodali baš u ovom nakon refrena ovaj nekakav kao orientalni malo zvukić i... prije refrena na početku samom je dosta išlo na orientalno i onda je na kraju završilo na engleskom isto svako malo ubaci nekog tog engleskog. mislim nije loše Bilo Ma, potrebno, zgodno je da, da bi ih okay. razumijeli da, aj, dobra, da šta da. Ja znam jer to su ipak djeca i ono sad... da da da definitivno ali opet je lijepo što barem na ovom... ne znam iskreno kako su ostale pjesme čučemo, ali sad kak smo krenuli oni baš poštuju svoj jezik i svoju Naciju, dok na odraslom euroslogu zapravo gledamo većinom engleske pjesme tako da bravo za njih to je jedna stvar koja mi se sviđa a isto ona tako dosta prati ovaj slogan onak pjesma je share joy meni je bar takav dojam ali pošto mi išla i za Lize ja moram njoj dati četiri ipak nije mi nije mi toliko ja ću isto dati četiri, ali sad, pazi ovo, ja sad kada znišem, ja samo imam guglavi Colors of your dream, a uopće mi je Liza isklapila, uopće više ne znam kako se zove Lize na pijesma. A znam, Eshen, Eshen, Eshen, odnosno pepelni. Ok, dobro, zježem se, ali nemam pojma više kak ide. Tako da, to ti hoću reći, kužiš Nemam više tog ritma u glavi, imam njezin ritam I čak ovaj ovdje je orijentalni, mi je A, ajde, dobro ajde, Vidjet ćemo na kraju nesna, I još ćemo krion. pogledat recap na kraju Da si malo re, rekapituliramo svoje pjesme Svoje pjesme, svoje ocjene. šta, Mi nemamo pjesme uh, Tako da idemo na Evo na, na Anu Karni i njezin Banshee. Kako se Banshee prevodi? To je nekakva vještica, nekakav duh, ženski tužni duh koji vrišti. Ja bi to tako preovalo <laughs> vrlo jednostavno. Pa Banshee, to su njihove te neke, nike od njih njihovi duhovi ali Island, da čujemo što su nam oni pripremili. Slušanja Ana njene pjesme Benši u kojoj govori zapravo kako se ne treba bojati te vještice. Spot mi se jako sviđa, ali to je nevažno zapravo gledajući cijelu, cijelokupni koncept i samo dječi taj Eurosong. Ali pjesma pa malo je onako sporijeg ritma. Nije loša, nije loša. Dobra mi je. Moram, moram možda još jednom poslušati. Ali na Eurosongu je... pali samo ono što čuješ iz prve. E, pa onda znamo kako je moje mišljenje o ovoj pjesmi. Ja sam više bila zapravo očarana spotom i samom tim prikazom nego što sam ja pjesmu doživjela. Tako da, šta je, jednako tu smo. Uh, ti si toliko nisko dao. Moramo staviti prostora za druge. Uglavnom, ja sam dao dvojku jer, realno, jedino što valja u tom spotu, jesu dvije stvari. Jedna je spot, jedna je spot, a druga je njezin glas. Da, dobro, to je, to je divno. I za svaku od tih stavki dobila je po jedan bod od mene, tako da se skupa je dobila dva pjesma. Ežim. Je lijepa, ja vidim da u komentarima su svi poludili, ono, Ireland, Ireland, the best song, Ireland ever since Eurovision. Pa u komentarima, ja, Pa ako su Irci tako su napisali, ja ću. Ču... Oni su imali predužbu, ja moram sad ovo pohvaliti da ljudi drugi vide kako je ovo super i tako dalje, i tako dalje. Prema tome po mom mišljenju nije to nešto što će pobjediti, mm -mm. ali opet s druge strane neće me iznenadi tako bude na dnu. Eto. A ne znamo, nismo još čuli ostale pjesme. A, misliš nešto drugo bi moglo biti? Hvala da. <laughs> okay. dobro. Sljedeća je tvoja, kaj ne? Da, da izvolim. ja najavljam. Uh, iz Sjeverne Makedonije nam dolazi Mila Moskov i pjesma fire milu, milu i njezinu vatru, njezin fuego, ali nije fuego, nego je fire. Znamo znam odmah kakvu će dobiti ocijenu kada ti kažeš da je to fuego, jer ništa ne može dostići taj nivo fuego u tvojoj glavi. I to je to. Pa... Mm -hmm. uh, Gle, slušaj, da ti kažem nešto. <laughs> Gle, uh, stvarno, pjesma je... Dosta, moram primijetiti da si vrlo brzo izgubilo pažnju čim je krenulo, znači nakon, nije nije nakon prvog referena, tijekom prvog referena već si ti krenula na svoju stranu, malo si se referiralo na spot na nešto, te podsjetio pa si morala googlat, bože moj, ja... Ja sam pogušavao glat, ali onaj kad si ti meni, ja sam isto izgubio uopće pažnju dok sam to slušao, onak stalno, repetitivna je dosta i nije, ne mogu baš ocjeniti da nam ona donosi nešto novo. Je ona, ima tu knjigu, ima taj ključ, pjeva da ima vatru i ona gori, eto. Meni, meni se čak svidio ovaj, m, baš na makedonskom dio, taj na engleskom je totalno izgubio. Da, no. pa nije ni po čemu posebna, to hoću no. reći. Ima opet, ima dobar glas Ali opet Imam super glas, svaka čast Ali mi tu uvijek govorimo Ima ona glas, ali bitno je što ona pjeva Ja svima dati. tri Mislim, Irskoj sam dala i Sivanu Macedonii tri Pa onak, Ja bi njoj skoro dao manje nego i Irskoj Irska bila malo bolja od Tako da ćemo mi ovo Ovo ćemo tri, a ovo ćemo dva Tako da biće još modifikacija do kraja To ti je tako Kad prvi put slušaš pjesme Kad snimaš Sad se nalaziš u našim ipelom. Idemo mi dalje. Sljedeća Nećim nam je... Razumijeti. Bez sumnje. Sljedeća nam je Melani Garcia. A pjesma da se zove Marte, odnosno Mars. Prepostavljam, vidjet ćemo, ne znam na kojem je to jeziku, ali Marte je svakako... E, nije li to onak... Pa nije. ja sam mislio da je to utorak. Ili koji je ve što dan? Ne, lunes martes. Ne, kako ide? Da, utorak. Ali nije. Hajde da vidimo. Slušamo mi Slušamo mi Marte. da je Nije utorak, nego je Mars o, šta je piše u Zagradi, ali to mi smo odbili to shvatiti ja kao sam, hrvatsko. Ja ne, znam ja, kažem, ne znam ja koji je to jezik. Idemo mi poslušati. <laughs> ti vam rekla da je to Mars. Pa ne, ti si rekla Mars. Pa vidim da piše Mars. Ja znam šta to znači. <laughs> bože. Ovako, um, Melanina se iznenadila nekoliko puta tijekom pjesme. Prvo, prvo kada smo saznali što pjesma znači, onda kada je pustila glas, onda kada je drugi put pustila glas i onda kada je na kraju... Kada mislite da je pjesma gotova... O, ovo je bilo... Ona, ona ima još Mama jedan se se ton. Ona ima još jedan ton za i to je bio malo šok za kraj. Um, reci ti dojmove. Ne, svaka čast cura ima glas predivan. Ali... Meni samo odjednom krene vrišta <laughs> da. iz uh, najniže lage u najvišu i to stvarno ne zvuči. Ljepa je pjesma što se tiče same poruke koje smo shvatili. <laughs> vrlo grafički, ovaj, vrlo je bila očita. Mislim, nije baš puno ostavila mašti. Da, ta tema je i popularna danas, tako da što se ide... A koja možda ljudi ne gledaju svi spot? Um, Pla zagađenje oceana, mora, čime god, plastikom, plastikom i opće ni to da. otpadom u vodi. I, I nam. trebamo da. dignuti glas, mi to sve možemo promijeniti. Na povisi glas, pa to je ona napravila, pa vidiš. Pa da, do Marsa. Joj, vidiš da. To ti to. ima stvarno puno razina. Duple poruke i doslovne, <laughs> i, i, i prenesene. Iako nije baš prenesena, do, dosta je očita. Imam plastiku mm -hmm. u valovima, je rekla, iako ne znam da li ona u ime oceana ili koga. Ali ja ću njoj dat ja ne znam šta da I joj ne znam je dam, šta da je dam yeah. jer lijepo je što se španjolska vratila lijepo je čutaj, e, taj jezik nisu uopće pjevali na engleskom što je mi od mene plus bod, plus, plus, plus je što ima glas to su već dva, plus je što je pjesma doba to su već tri i sad slijedi osobni dojam ova, još dva boda da li mi se sviđa ili ne Ja šta ja znam, nije, nije da je svaka relacija nadezervirana za jednu pjesmu, pa ja ne znam od Armenije, mi nije, do, nije mi bolje od Armenije koje sam dao četiri ali primješujem kako jam silaznu putanju. Da. <laughs> tako da. Ajdemo Aj, se malo podići. Ja bih najrađe bi dao 3,5, ali kad mi nije za četiri, onda mi je prije onda za 3. Ja ću tako. Malo mi je okrutna trojka, ali nije mi za više. Go. Uh, go Ana, čekaj da ja odlučim sada. Pa ja ne znam. Ja bih dala 4 definitivno dok nije došlo do zadnjih 30 sekundi. Ma što 30, za njih 10. Čekaj samo da se podsjetim na ovaj trenutak kada samo samo drag, I kraj. Ostrašno. A mislim zvuči zvuči kao violinska žica koja je doslovno na kraju puknula. Da, mislim treba to znati, ja se slažem, ali meni to <laughs> bespotrebno eto onda Svaka ocjenim čast, po vlastitom ali... nahođenju tako to je moja poruka ajde ja ću staviti 3 četiri pa ću na kraj odlučit zakružit ću dok mi dođemo do kraja pa šta pa da na 4 to je 3 pol ako ja sad gledam ovako um, e, molim te ajde čućemo kad sve ok ti si sljedeća ja najavljujem iduću uh, Smal te nam dolazi Eliana Gomez Blanco we are more Da, da svi imaju potrebu pokazati svoj glas svako na svoj način doduše, al ali ova malta meni nije nikako sjela ja sam je već negdje sredinom pjesme dao dvojku jer ne, obična je preobična je mislim, vjerujem da ona ljepo jako pjeva te lage koje si ona predvidjela da će pjevati tu gljivicama. Um, ali za mene Eliana, mi ali neću jedinicu dati, mislim da neću nikom jedinicu dati, niko ne može biti baš toliko loš. Na no duše sad gledam ovaj bim bam toa uh, iz Francuske, ko znaš će biti, vjerujem, to će biti nešto veselo. Ali ajde da vidimo, a i Albanija se isto spominjala kao uh, Dark Horse, što vele da je da je skriveni pobjednik ili tako. Reci ti, reci šta ti kažeš za Elijanu. Pa ne znam, meni se iskreno nije svidio. Mislim, slušaju si sad nakon Melani nju, Elijanu. Glas mi je od Melani koliko god ona drećela bila tamo, ali mi je predivan, a od nje mi ne dopira do mene ništa. Ja sam dala isto dvojku, pa isto što ti kažeš, ne vjerujem da će da, da dati jedinicu nekome, ali vidjet ćemo sve. Ne, ne, nije mi ostala pjesma, ne znam, evo sada me pitaš ja svano ne znam, nikakva više tonalitet, ništa ne znam iz ove pjesme, a sad smo ju poslušali, tako da, zazaboravit. Sljedeća pjesma je Carla i Bim Bam Toi iz Francuske. rasplesala. Ne znam za koju sam pjesmu rekla da uh, širi radost, ali promijenit ću mišljenje, reći ću da je to za ovu. <laughs> Mislim da sam rekla to za armeniju. Uh, ne, definitivno je za ovu. Onako, la la la pjesma, meni se sviđa. Top. To je sad popularno. No na na na mm, mm, i tako. Bim bam la. Bim bam. Ok. A, ja ću joj dati i četvorku odmaču joj a, a hoću da ću joj to ja to kopiraš od mene <laughs> nije svega vidjela tre... svega još sam onaka neću gledat baš da dam svoje i evo Uh, ne, ne znam, još mi uvijek ta polja Ne, Rusija pardon uh, Bielorusija još uvijek nekako na razini To ćemo, baš ćemo morati pogledati recap Da, da vidimo sve da. opet, jer ovo je Teško, ima stvarno dobrih pjesama uh, Ova ovdje, na početku Mi se ona činila kao, ba da su je tako Našminkali ili obukli što je već bilo Baš izgledala, da se najbolje izrazim Izgledala je prestaro da bi pjevala takvu pjesmu To sam mislio u početku, a sad prema kraju Kako se rasplesala, kako je bilo okruženo svojim maljim, mlađim curama, ovoga, ma manjim ne, dobro, dobro se zna. šta? <laughs> um, ovaj to je već malo zlao bolje, i nekako mi je pjesma bolje sjela. Na početku mi je bilo šta se događa bimbam kwa bimbam la bimbam. Bimbam toa, nije nikad rekla, ali to je nekako poruka pjesme. Onak ona sve radi mozak joj luduje, ona bi njemu rekla, amber posandej njemu ili njoj. Pa ti tebi, bimbam ti. Uh, ili tebi, nisam se mislim da je ti. Uh, osim ako ti nije tu ne znam, ne znam, francuski nije me sram priznat ali snalazim se od prilike znam da je neko drugolice jedni to je to u biti za našu francusku ja sam isto dao četvorku jer meni se onako nisam, nisam se raspleso, ali dobra je pjesma i zanima me kako će gledat na pozornici izgledat znači isto vjerojatno sto koji je ona što se čini tako da Ana, evo prepuštam tebi Mene jedino zanima kako ću ja ovo pročitati. Um, sljedeća nam je Albanija. Pa super, dobar dio si uzeo, to sam i ja mogla. A tebi prepuštam ove preglase i um, svakakle druge stvari. Pa pogledati prije kako se to čitao. A... Seja, Chili Mikija ime familije. Chili je sigurno, Chili. Evo sa samom. Hajmo Idemo na Google Translate. <tri> Dobro. Poslušamo imamo mi osmu pjesmu u redu i Sea Chili Mikija ime familije. Vemjeri, Vemjeri, Mada. Ma ma Albanija. Albanija. sad vidim da su ljudi bili u publici. Ne zavidi mi moram priznati jer evo nekdje na pola pjesme sam je već htio ugasiti, nisam više mogu to slušati. Znači... Zabar ja prije. <laughs> a je, ja nisam htio ništa reći. Neko pustit ću, možda cura uživa, ocjenjuje, znači proučava kako, kako da onako uzdigne pjesmu u nebesa, ali ništa od toga. Zaboravio sam šta smo rekli, šta znači to? Uh, Prijatelji iz djetinjstva. My Kako ona godina ima? Pa, ajmo to sad pogledat. <laughs> <Ma, laughs> mislim, djete je kako god da pokreniš. Ono, Ima 12 godine. Je, ma, nema 13 godine. Zna, 12. Albanija ili še, Isejač ili 2007. 12. Tjela, tamo piše. A, piše? Ne, ne, ja znam. Uh, ja ne. <laughs> mislim, ja koliko, ne. <laughs> koliko daleko njen <laughs> prijatelji iz djetinjstva. Iklim. Pa to ti kaže, ja, to ti kažem koliko daleko može biti prijatelje iz djetinjstva. I ona ne, ne znam šta, nekako možda se ucelila, gle, realno. Dobro, dobro, to je. Ali opet onakih iz djetinjstva, mislim. Gle, ne znam. Ja sam joj dao jedan, iako uh, kad iako je rekao da ne nikome. Iako sam rekao da neću nikome, ali onak malo kad dobre sluša, mislim, ja vidim kvalitetu u toj pjesmi. Vidim ja šta tu ljudi vide i šta se ljudima sviđa u tome. Ima na glas, iskreno da moram birati između ovaj, Malte i Albanije privi poslušao Albaniju. Malta je malo više hip, ali to je pjesma koju svaki dan čuješ na radiju. Tako nešto. Ili u tom stilu. A opet prijevi je poslušao Albaniju nego Makedoniju, sigurno. Sigurno bi je ovo poslušao. Iako Makedoniju nisam gasio, ali Makedonijima je bilo bez veze, Rekao sam da je repetitivna. Što se ti dao Ne znam. Loša mi je. Evo dva. Ajde, evo dva. Ti će se isto uskoro preobratiti. Samo čekam. Ja sam stavila jedan ili dva. Ja jer pa ne znam, ovo strašno. I, ok, dobro. Evo idemo na iduću pjesmu. E, boga mi neću, ovo se ne čita oh. lako. Sljedeći nam je Wales. Ne znam zašto ima crnu zastavu ovdje. Uh, pjevačica je Erin May. Ako ja zaista ne znam kako se ovo čita. Velski je malo drugačiji jezik. Ali ne, reći ćemo Kylon in Kuro. Ja ne znam šta sam sad upravo izgovorio. Ali slušamo whales. Na kraju, tu je samo išlo na gore. Počelo je, je dobro, na, ali otišlo je skroz na suprotnu stranu. Nadam se da će ih pametnije posložiti u, u samom finalu, jer u suprotnom ljudi nakon prve dvije pjesme, možda tri, ajde, možda se neko usudi poslušati nešto nakon irske, ali čisto sumnjam. Umeđu um, vremenu saznali smo da se pjesma zove Kalonin Kiro, što znači heart beating, sva sreća na titlovima. Um, što opet još jedna zamirka Albanije, zato što nisu imali ni titlove, nismo ni znali sva sreća, pa nismo znali pazi, sva sreća da nismo znali kako se izgovara, jer smo onda to pogledali na Google Trends i tu već um, tako da Kalonin Kiroje malo, malo je smorio kako si ti rekla, nije daleko od istine ja sam već onako gledao oko sebe šta da radim, više ne znam šta bi toliko dugo traje, ali zapravo nije i možda ću ispas nekulturno budal ali ne znam kako je, šta, šta ovaj step traži u mislim stepat može svako jasno mi ali onako u Valesu, možda oni imaju nekakav svoj povijesni step, ja ne znam, ali malo mi to nekako više zvuči irski Uh, but that's just me, you know Šta ti kažeš na Erin Na Erin i njezin Kaloninkiro Završili smo Tužno smo završili Završili smo tužno, dobro bar srce još kuca <laughs> Srce kuca Stalno se to srce djelilo Kroz pot Joj, baš sam razočarana <laughs> Baš sam razočala Joj, <laughs> djeco Djeco, razočarali ste nas <laughs> Evo, ne znam, između jan i dvami. Je. Isto koji je... meni je dva, ajde, ja ću biti na Dječjem Eurosongu, neću baš dati ni jednu jedinicu, ali opet, to sam počeo razmišljati, ne ide za vrijeme Irske i za vrijeme Makedonija, sam zaboravio spomenuti, tko zapravo glasa na tom Dječjem Eurosongu, u stilu publike, tko tu glasa? kod, kod to gleda? Pa vjerojatno djeca. Ja sam to uvijek gledala ako mala. Pa mislim i ja sam, ali opet A, ja sam počeo prvo s velikim podnavodnicima, velikim Eurosongom i onda kad je krenuo mali, onda sam i to gledalo mi je to nekako bilo više cool tada. Pa ne, mislim da djeca više gledaju, pogotovo manje. Jer kad je Eurosong, ko koliko od njih može i ostati budno do kraja i glasovanje izvega toga. Pa... Moguće, ovo počne furano, tipa oko šest. Da, tako da, da. Da. I završi rano tako da bude okej okay, i onda vjerojatno mole roditelje dajte mi da nazovem, da glasam i onda je to to. Jer sumnjam da im je publika nešto iznad. 15, ono. True that. Idemo baciti na recap. Ali čini mi se da recap počinje sa ovom, a ne, po, ne znam s čime <laughs> počinje. Bolje da ništa ne kažem. <laughs> da. da mi... Mm -hmm. To je stalno, samo Ma, znam. Pa da vidimo mi uh, što zapravo mislimo i ko je naš današnji pobitno. Evo, na kraju recap pa sa Walesom u pozadini dolazimo do zaključka da, da je Wales zapravo inkorporirao više Eurosong slogana o kojima smo jednako ranije pričali i stvorio pjesmicu od toga da je po sharing the moment hard, feel your heart beat i tako, jel? Al, sve u svemu, dva, dva je ostatna ocjena koju ja predajem pjesmi. Nema ništa posebno, ona isto je ostala u 80-ima, Sudeći prema stylingu, što kose, što odjeće, a što i s cijelog spota ideje, ja ne znam, evo, a da imaju barem hol i malo bacaju praš kao šarenog po sebi, pa je to veselo, i sadašnje, i nao. To je može jedino pomoć ako na pozornici to napravi, jer inače, stvarno... Ali možeš imat na umu da to netko treba odnočistiti. <laughs> nje tek će da će to tak dobro da, funkcionirat. Da. Sve svemu, mislim da možemo, um, kako se to kaže, malo je kasno već, zapravo je nije, pol devet je tek. <laughs> um, nama je to kasno nama je to kasno um, možemo jednoglasno reći ko je današnji pobjednik to je Bjelorusija i Liza ma nema, ja kad tu pjesmu <laughs> čim smo vidjeli taj naslov. Odma je već bilo nešto tu čudno Ashen uh, tako da danas za kraj uh, našeg pozesa, u nabrzaka ćemo uh, još uz, uz zvuke ašena u pozadini, uh, ćemo Namontirati <laughs> namontirat ću, ne moramo sa YouTube na YouTube oslanje da nam pruži pozadinu um, povodom pepelnija, povodom pepelnija uz pepelni u pozadini, da složim rečenicu kako u glavi, tako i u mislima i tako dalje, ne znam, evo, ne znam koji je u mislima. <laughs> Molim. Malo, bolje da ti malo pričaš ja više stvarna ne znam. Je evo, je Stvarno je okno da je kala, čini se. E, za kraj htjeli smo vas pozdraviti. Hvala što ste ponovno s nama. Ako jeste s nama. E, ako ste izdržali do sada. E, želiš li e, što reći za kraj? Hvala što si me pitao. Kao i uvijek bilo je zadovoljstvo. družiti se s tobom. <laughs> Drago mi je uvijek. <laughs> Vrlo jedno zabavno večer i nadam se da ćete uživati vi slušajući naše Dob Dobro si se svijetila, sad na kraju. E, I svoje dojmove. <laughs> da, apsolutno stavite svoje dojmove. Uh, nemojte nam spojila za druge pjesme jer smo sad tek poslušali prvih devet. I ne morate biti previše strpljivi jer za dva dana već izlazi nova epizoda Pozesa. Do tada, pozdrav! Dozdrav! Oženaka, ja garantiram da saranje je je je je sve